son pas seulement des euh, de se module... bakarrik katastrofearen euh... aintzin ikurrak katastrofea iragaiten ari da gure sudurgaintzinean E la... la... Baionako n'avons argua ez da de arra beritua izan beraz Pau eta Xibiroko zuzendariak du funtzioa betetzen departamentu osoarentzat de de Gauza de bera gertatzen da kondularik karguarentzat avant nous savons que la caisse nationale de l'allocation familiale A de eta simpliki badakigu, familien laguntzakutsa nazionalak erabaki duela ardura guziak pauen zentralizatzea. Bistandena, berri izi gerritxarra da euskalegiaren zat, hotx gure eskualdearen zat, nahi baitugu familien laguntzakutsa hemen atxiki eskaintzen dituen zerbitzu guziekin bereziki haurtipienen zat. Ba, Guretzat oso argi da e, Lurralde honek e, berditut tresna publiko batzuk eta politikoki frantses estatuak proposamen batzuk egiten ditula eta momentu momentu paraleloan e, kentzen ditut hipera euskaleriak berdituen tresna guztiak. Egiten dugun irakorketa korketa e, estatutik urteak daramatzen dituztela guri gogoetatzen gok esaten dugu hipera euskalerian berditugula e, kaf bezalako tresnak atxiki. Gure ustez pauen atxiki berdutea eta euskaleria baxu berakudu bi kafa beraz uh, guk deituko ditugu uh, onduko egunetan eta asteetan izango dire mobilizazio guztiak dei birizi bat egiten ditugu uh, arduradun politiko guztiei eta beste sindikatu guztiei elkarlanean jartzea gaur egun ezagutzen dugun kafa defenditzeko eta ia denen artean uh, frantses estatua kentzuten gaitzula beingoitz uh, esateko uh, iparuskaleriak beldiretsna publikoak berditula eta eta aski dugula beldiretsna guztiak deshagarteraste